Ну, а то і радий старатися. А ще докупи взяли Вікусю. Ага, дорогенька. Тому що Вася любить груповуху. Піпчилися ви всю ніч. А, як ти верещала, Люба. Бо цей мулат знав свою справу. От лише в нього виявився снід. Ага, і завтра всі ви помрете чи ні. Вирішив Васятко трахнути Віку. І чого б то задарма по кубах її тягати? Прийшов до неї, а в неї вже був кавалєр, чорний, м'язистий коханець, Жозе. А в нього, як уже неважко здогадатися, снід. І завтра всі вони помруть. Дзвінок. Це Віка. «Ой!» – звикнула. «Варвара, телефонувала, сказала, що ти захворів, а нам терміново треба, щоб ти дещо переклав. То зараз до тебе прямує водій». «Слухай, тут так фірмово?» «Така чиста блакитна водичка, такий дешевий тютюн, погода просто казка». Ми зараз беремо гелікоптери, вершаємо на переговори. Ой, усе, папа, то ми чекаємо на твій переклад. Цьомики? А геморой тобі в дупу, сверблячка на піху. Так, окей. А де ж терористи? Терористи ненавидять американців, і хтось їм каже, що в такому-то готелі оселилися українці, котрі цілком підтримують політику Буша-молодшого. Більше того, завчасно відрядили до США колишнього прем'єр-міністра ПЛ з грошовою понад 200 мільйонів для виборчого фонду. Ось вони входять у лобі. Суворі з автоматами Калашникова. Частина сідає у швидкісний ліфт, частина йде сходами. Вони входять до кімнати і... Що таке? Цих зрадників уже немає. То де ж вони? А, полетіли в гелікоптері на підступні переговори? Ну, то це навіть простіше. Всі терористи криво посміхаються і прилизують вуса. І от уже палає гелікоптер. Зривається частинами в океан, який уже ненажерливо все поглинає. Останніми падають дупа васятки і піхва Вікторії. Бульк – це останнє, що можна від них почути перед тим, як ці дірки перетворяться на суцільну величезну вирву. «Дзвінок. Це водій. Приніс купу паперів. Сідає у крісло, просить води. «Як це ти спромігся занедужити в таку спеку?» «Я бухикаю. Треба, щоб він нічого не запідозрив. Тримаюся за голову, наче вона в мене так болить, що от-от лусне». Слухай, може накамстролиш мені канапку? Хочу жерти. Весь день від самого рання, наче скажений. Туди-сюди, туди-сюди. Я що їм? Карусель. Дохворілися. Я на побігеньках у водія. Відчуваю, що мій терпець от-от урветься. Але агресія... Повісельником гепається на вкриту килимом підлогу. Бемц! Та йди нахер! Мені зле, пошибки кажу я. Та холодильник у тебе там? Я сам собі зроблю. А ти перекладай. Перекладай, перекладай, бо зараз уже будуть телефонувати. Болт! Хто буде телефонувати? Та немає їх уже. І тебе звільнено. Я байдикую. Дзвінок. Немає щастя без кулемета. Вони живі. Вікторія наче захекана. З ким це вона піпчилася? Може, все-таки пройде сценарій номер два із хворим на сніднегром? Ні, я ще не переклав. Бо в мене підвищилася температура. Я розумію, що справа державної ваги. Ага, ага, ага, зроблю. Водій повертається з кухні. Якось ти голодно живеш. Ні картопельки у тебе, ні котлетки, ні бананчика. Ти що, проти нормальної їжі? У його руках канапка з чорною ікрою. Та бляшанка з рибками зеленого кольору. «Слухай, а це печиво взагалі хто готував?» – питає водій. «Мамця», – щасливо кажу я, «бо я є свідком єдиної приємної події. Ця нахабна наволоч їсть вітамінне печиво-мартіні з висівками та риб'ячим жиром». «Молодець твоя, мамця!» Оригінальне, солоне печиво. Чудово піде з пивом. І тут на мене чекає облом. Та що ж це таке? Знову телефонує Вікторія. Слухай, я не хочу тебе лякати, але Васятко аж підстрибує від обурення. Не ганьби себе, ми вже на переговорах, а текстів ще немає. Я зітхаю. Мене гвалтують у власній хаті. Я перекладаю з аркуша. «До зв'язку!» – каже ця хвойда. Мабуть, повернеться сказковою засмагою. «До побачення!»